وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع عشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saudara sekalian yang semoga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 2 Ramadan 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2014. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa. Pada hari ini insyaAllah kita akan membahas tentang Fadilatul Ilmi Keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu Nanti insyaAllah akan kita perluas kalau waktunya cukup Keutamaan ilmu, mencari ilmu, orang-orang berilmu dan majlis-majlis ilmu Di dalam Al-Quran banyak sekali keutamaan-keutamaan ilmu di antaranya di dalam surat Al-Mujadilah ayat nomor 11. Yarfa'illahulladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi dari orang yang sekadar beriman saja tapi tidak berilmu. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, tidak sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Tidak sama. Orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Tentu saja tidak sama. Kemudian juga di dalam hadith-hadith Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Di antaranya hadith Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Rahmatullahi Alihima Beliau bersabda Man yuridillahu bihi khairan Yufaktih hufitti Barang siapa yang Allah Menghendaki kebaikan Padanya Maka Allah menjadikannya Mengerti masalah Agama. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa Jadi kalau kita oleh Allah dijadikan mengerti agama Gampang belajar agama Gampang memahami agama Ini adalah merupakan tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita semuanya Ini adalah nikmat yang sangat agung Yang perlu kita jaga Yang perlu kita pelihara Allah menjadikan kita mengerti masalah agama, Faham masalah agama. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Muslim rahmattullahi alaih, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila aljannah. Barang siapa menempuh jalan Mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke syurga, ke jannah. Menempuh jalan mencari ilmu. Ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah pergi dari tempat tinggal kita menuju tempat-tempat ilmu. Ini namanya menempuh jalan mencari ilmu. Yang kedua, kita tetap saja di tempat kita, di rumah kita tidak keluar tapi kita membaca, menghafal, murojaah, evaluasi. Ini juga termasuk menempuh jalan mencari ilmu. Dan juga bahwasanya ilmu itu sendiri adalah merupakan jalan menuju surga. Jadi orang yang menempuh jalan mencari ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, terutama melalui jalan menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah merupakan cahaya jalan menuju syurga yang membedakan antara cahaya dengan kegelapan. Sehingga kalau Allah hendak mencabut ilmu, bagaimana caranya? Caranya adalah para ulama diwafatkan. Itu cara Allah mencabut ilmu. Sebagaimana di dalam hadits yang sahih ada di dalam as-sahihin, Bukhari Muslim, rahmat Allah alaihimah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yakbudun ilman tizaan yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dari dada manusia. Jadi Allah kalau mau mengambil ilmu bukan dicabut dari dada manusia. Walakin yaqbiduhu fi ulama. Tapi Allah kalau mau mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang yang di dadanya ada ilmu dicabut diwafatkan oleh Allah. Wahidalam ya baka' alimun ittaqadanna surusan cuhala. Apabila sudah tidak ada lagi orang yang berilmu, maka manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fasuilo faaf tau ilmin fa wa aballo. Lalu mereka pun ditanya dan mereka memberikan fatwa tanpa dasar ilmu, maka mereka pun sesat dan mereka pun menyesatkan. Jadi kalau Allah mahu mencabut ilmu itu para ulama diwafatkan. Berapa banyak ilmu yang ada di dalam dadanya yang belum tersampaikan. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah bahwasanya al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Bagaimana dijelaskan oleh sahabat Ubadah bin Ashamit radhiyallahu ta'alanhu dan juga dijelaskan oleh al Hasan al Basri rahmatullahi alaih Ilmu ada dua macam Yang pertama-tama adalah ilmu lisan Ilmu yang ada di lisan Ilmu yang ada di lisan Maksudnya ilmunya itu di lisannya saja Pandai berbicara saja Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya Pandai beradu argumentasi Pandai berdalil Pandai berhujjah Tapi tidak mengamalkan ilmunya Ini ilmu yang bahaya Ini adalah hujjah argumentasi Yang akan membinasakan manusia Kemudian yang kedua adalah Ilmun bin khalq Ilmu yang ada di dalam hati Yang menjadikan orang itu baik Ilmunya merubahnya menjadi lebih baik Inilah yang namanya Al-ilmu an-nafi' Ilmu yang bermanfaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih "Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik" Al-Qur'an itu adalah hujjah argumentasi yang membela kamu atau mencelakakan kamu. Kalau kamu baca dan kamu amalkan, Al-Qur'an membela kamu. Kalau kamu baca dan kamu langgar, Al-Qur'an akan mencelakakan kamu. Karena itu, ikhwan wa di antara doa yang selalu diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap pagi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Warizqan rizqan wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal. Serta amal yang kau kabulkan ya Allah Yang diminta adalah ilmu yang bermanfaat Kemudian juga Rasulullah s.a.w. berdoa Wa a'udhu bika min ilmin La yanfa' Amba berlindung kepadamu ya Allah Daripada ilmu yang tidak Bermanfaat <coughs> Ilmu yang tidak bermanfaat Apa itu ilmu yang bermanfaat Dan apa itu ilmu yang tidak bermanfaat Definisi yang paling gampang Al ilmu Nafi' ala'hiyukaribuka ilahillah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kamu tambah dekat kepada Allah ilmunya bertambah tambah dekat kepada Allah inilah al ilmu Nafi' sebaliknya ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita tambah jauh dari Allah ilmunya tambah tambah jauh dari Allah, tambah keras hatinya. Wal iazu billah, naudzubillahi. Kita semua berlindung daripada menjadi yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatina rahimakumullah. Disebutkan di dalam Sunan At-Tirmizi rahimatullahi alaih, kisah tentang bagaimana para salafus saleh dulu mengadakan rihla Rihla itu mengadakan perantauan demi untuk mencari ilmu. <coughs> Antum kalau membaca buku-buku tentang adab penuntut ilmu, di sana selalu ada bab yang berjudul Ar-Rihlah Ilmi, merantau untuk mencari ilmu. Para salafus saleh dulu merantau. Mereka dulu merantau mencari ilmu, mengadakan perjalanan ribuan kilo. Zaman dulu ya. Zaman dulu naik apa? jalan kaki, naik onta, naik kuda, perlu biaya besar, biaya banyak, capek, payah, kepanasan, kedinginan. Hanya untuk kadang mencari satu hadis saja. Subhanallah. Semangat sekali. Ar-rihlati talabil ilmi. Sehingga kalau antum baca biografi para ulama, itu selalu di sana ada bab khusus yang berbicara, ya. Merantaunya ulama ini dalam mencari ilmu, merantau ke mana saja. Disebutkan guru-gurunya ada sekian, gurunya seratus, gurunya seribu, gurunya sekian ribu, merantau ke mana-mana mencari ilmu. Ini adalah kebiasaan dari para salafus saaleh. Sebagaimana diceritakan oleh Qais bin kadir, ada juga yang menyebut kadir bin Qais yaitu tentang seseorang yang berangkat dari Madinah menuju Damascus Qadima rajulun min al-Madinah ala abid darada wa huwa Ada satu orang mengadakan perjalanan dari Madinah, dari kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinah An-Nabawiyah, ke Damascus yang sekarang Suriah. Sekarang Suriah. Yang dalam keadaan perang Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Segera menghentikan peperangan di Suriah Dan segera menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Di bumi manapun Kedamaskus Untuk menemui sahabat Abu Darda Dari sini aja ada beberapa faedah Di antara faedahnya Sahabat Abu Darda Berada di Damaskus. Berarti para sahabat nabi dulu itu Tidak hanya Berdiam diri di Madinah Tapi mereka Pergi untuk menyampaikan Ilmu Jadi para sahabat dulu itu Pergi menyampaikan ilmu Ya kemana-mana Menyampaikan ilmu Antara Madinah dengan Damaskus bukan dekat Berapa ribu kilo itu Dari Madinah ke Suriah Berapa? Berapa ribu kilo Ya jadi para sarjana Nabi dulu itu pergi menyebarkan ilmu dakwah. Dan dakwah ini adalah kewajiban kita semuanya. Berkat Sehingga ada ka'idah dalam di antara al qawaid min qawaidi dakwah, di antara faedah dalam dakwah itu kaidahnya berbunyi wa tanud da'iyah haitu maslahatul dakwah. Negeri seorang dai itu di mana ada maslahat untuk dakwah. Jadi seorang dai itu tidak menetap satu negeri. Di mana ada masalah dakwah di sana dia berada. Kemana-mana untuk menyebarkan ilmu. Kali ini satu orang ini dari Madinah pergi ke Damascus untuk menemui sahabat Abu Darda, Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Abu Darda bertanya, Ma'agadama kaya aki, wahai saudaraku, kamu datang ke sini untuk apa? Ada perlu apa? Sahabat itu mengatakan... Orang itu mengatakan... Hadithun... Balaghani... Annaka... Tuhadithuhu... An Rasulillah... Sallallahu alaihi wa alaihi sallam... Saya datang dari Madinah... Ke Damascus... Menemui anda... Hanya untuk mencari... Satu hadith saja... Yang telah sampai berita kepada aku... Bahawa anda... Mendapatkan hadith itu... Langsung... Dari Rasulullah Muhammad... Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Jadi hanya untuk mencari Satu hadith Karena orang ini tahu Bahawa sahabat Abu Darda Mendengar langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Jadi ingin langsung dari Sumbernya Ini kalau dalam ilmu hadith dinamakan ini Tolab al-isnat al-ali Mencari Sanat yang tinggi Jadi langsung dari sumbernya tidak mahu dari orang kedua dari orang pertama, Subhanallah. Lalu sahabat Abu Dardak bertanya lagi, Amazitalihaja, kamu datang bukan karena ada perlunya. Orang itu jawab, tidak, tidak. Sahabat Abu Dardak bertanya lagi, Amakodimtalihijaroh, apa kamu datang bukan karena ada bisnis, berniaga, mau berdagang? Orang itu jawab, La, tidak, tidak. Majid itu illa fitolabiha dan hadith. Aku tidak datang ke sini melainkan hanya untuk mencari hadith itu saja. Subhanallah. Kemudian sahabat Abu Darqak menyampaikan, "Fa ini seminggu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ini hadisnya ya." Mirip dengan tadi Cuma ada redaksi yang berbeda. Mansalaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaqallahu bihi tariqan ila aljannah. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke syurga Kemudian masih ada lanjutannya, wa innal malaikata latadauu ajnihataha ridaan li lithalibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat Membentangkan sayapnya Karena merasa Rizho, suka, rela Dengan penuntut ilmu Jadi malaikat Membentangkan sayapnya Membentangkan sayapnya malaikat itu Di majlis-majlis ilmu Al-imam An nawawi Rahimahullahu ta'ala Di dalam kitabnya Bustanul Arifin Menceritakan Ketika ada seorang guru Menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya ada seorang murid yang menghina hadis ini Dia berjalan di majlis ilmu dengan berjinjit-jinjit Jalannya jinjit Lalu ditanya, kamu kenapa kok jinjit? Lalu dia dengan meletek, menghina Mengatakan, saya takut menginjak sayapnya malaikat Menghina Apa yang terjadi? Yang terjadi, kakinya jinjit terus Tidak bisa balik lagi Kalau istilah kita itu kualat Kualap hadisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam, kakiNya jinjit terus tidak bisa balik lagi. Ini hadis Nabi dihina. Jadi malaikat benar-benar membentangkan sayapnya, cuma tidak kelihatan, tidak tampak. Malaikat suka. Kemudian, wainn al-'alimah la yastaghfirulahum fi s-samawati wa mufiil ardh hatta al-hiyatan bil-ma'ad. Dan sesungguhnya orang yang punya ilmu itu dimintakan ampunan oleh penduduk langit semuanya oleh penduduk bumi sampai ikan yang ada di dalam air. Subhanallah. Karena manfaatnya ilmu menyebar. Penduduk langit mintakan ampunan untuk orang berilmu, penduduk bumi memintakan ampunan, ikan-ikan di air juga memintakan ampunan untuk orang punya ilmu. Karena manfaat ilmunya dirasakan oleh semuanya. Termasuk ikan itu merasakan manfaatnya orang berilmu apa di antaranya? Di antaranya orang berilmu mengatakan kalau mau cari ikan, mancing saja atau di sana, jangan, jangan di bom Karena apa? Merusak lingkungannya, ekosistem ikan di sana. Sehingga ikan itu merasa orang berilmu punya jasa atas dia. Manfaatnya menyebar, memintakan ampunan. Kemudian wa fadlul ilmi wa fadlul alimi 'ala al-'abidi kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding orang ahli ibadah yang tidak punya ilmu adalah seperti bulan dibandingkan bintang-bintang Kalau bulan bisa memberikan penerangan Kalau bintang-bintang hanya untuk dirinya sendiri Karena orang berilmu dengan ahli ibadah tanpa ilmu Beda kau Seperti ada disebutkan di dalam hadis yang sahih Satu orang sudah membunuh 99 orang Dia ingin taubat Lalu dia datang ke tempatnya orang yang Abid ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Orang ini tanya, sudah membunuh 99 puluh sembilan orang, orang mau taubat boleh enggak? Karena dia tidak punya ilmu, dia jawab tanpa ilmu, dia bilang, oh tidak bisa. Yang dia bunuh banyak, tidak bisa itu. Apa yang terjadi? Nah ini orang mau taubat malah dihalang-halangi. Ya sudah, dikena penaja 100 dibunuh kalian. Tapi dia tetap kepingin taubat. Lalu ditonjokkan tempatnya orang yang alim berilmu. Datang ke sana tanya, ada orang membunuh 100 orang mau taubat, boleh enggak? Karena dia orang berilmu, dia jawab dengan ilmu, "Wa man yahulu bainahu wa bainat tawbah, idza ada yang menghalangi antara dia dengan taubat, monggo dilakan taubat." Bedaran. Kemudian wa innal ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kalau kita sekarang cari Nabi Tidak ada Sudah ditutup oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi sallam Makanah Muhammadun Aba ahadim mirrijalikum Walatir Rasulullah Wakhataman Nabi Penutup para Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi sallam Kita cari Nabi tidak ada sekarang Yang ada adalah pewarisnya Nabi Yaitu para ulama' Jadi kalau kita mau ketemu Nabi, ketemu saja dengan para ulama. Tentu maksud daripada ulama ini adalah al ulama al amilun. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar punya ilmu saja, tapi benar-benar mengamalkan ilmunya. Jadi kalau mau ketemu Nabi, temui saja para ulama yang mereka mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya yang mana ulama yang mengamalkan ilmunya itu adalah ulamaul akhirat Ulama-ulama yang menuju ke akhirat, bukan ulama dunia. Kemudian, innal anbiya lam yuwarrisud dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Karena warisannya nabi itu adalah sedekah. Wa innamawarrathu al-'ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Faman afadabihi afadabihabdin wafir. Para siapa mengambil warisannya Nabi itu, berarti dia mengambil bagian yang banyak dari warisan tersebut. Jadi kalau kita bicara warisan, biasanya kalau ada warisan itu kan rebutan warisan, iya kan? Rebutan warisan sampai keluarga pecah Gara-gara rebutan warisan. Nah ini ada warisannya Nabi, ilmu mari kita rebutan warisannya Nabi. Yaitu ilmu mencari ilmu. Jadi di sini jelas ya, bahawa ilmu yang dipuji itu adalah ilmu apa? Ilmu agama, ilmu wahyu. Jadi ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran, di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu, ilmu wahyu itu adalah Al-Quran dan as sunnah. Itu ilmu wahyu. Ilmu umum tak masuk. Ilmu umum tidak masuk. Namun bukan berarti ilmu umum itu tidak baik. Ilmu umum perlu. Ilmu umum perlu untuk mengatur kemaslahatan duniawi. Tapi kalau pujian-pujian yang ada ini semuanya adalah ilmu, ilmu akhirat. Allah, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian para sahabat berkata. Kita jelaskan. Kita dengarkan penjelasan dari para ulama yang mengerti tafsir yang mengerti syarah-syarah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ilmu yang diwariskan Nabi adalah ilmu agama Ada satu kisah menarik. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang mana apa namanya? Keadaannya berbeda. Keadaan Mekah dengan Madinah berbeda. Di Madinah itu yang paling banyak adalah perkebunan terutama kebun kurma beda dengan Mekah. Nah orang-orang di Madinah biasa mengawinkan kurma. Jadi kurma kalau sudah berbuah itu dikawinkan, ya namanya liqoh dikawinkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap itu adalah sesuatu yang sia-sia. Lalu oleh Nabi disuruh ninggalkan. Sudah nggak usah, nggak usah di apa namanya dilakukan seperti itu. Itu perbuatan sia-sia. Para sahabat nurut saja. Para sahabat manut samaena, walaupun yang mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu, ternyata panennya gagal. Kurmanya tidak berbuah. Lalu mereka lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami tidak mengawinkan kurma dan ternyata hasilnya adalah panennya gagal, kurma tidak berbuah. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wa fi riwayat bi syu'uni dunyakum. Kalau gitu kamu lebih tahu urusan duniamu. Urusan pertanian, perkebunan urusanmu. Ya. Seperti itu. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhoton 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu ini adalah wajib atas setiap orang Islam. Yaitu mencari ilmu agama yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang ini ya, mau Ramadan, wajib belajar ilmunya Ramadan. Termasuk kita tiap hari salat Berarti kita wajib belajar ilmunya sholat Dan semua yang berhubungan dengan sholat Mulai dari hukum-hukum air Mulai juga hukumnya masalah istinja kebo Kemudian juga hukum-hukum berkaitan dengan Wudhu Bagaimana wudhu yang benar Bagaimana mandi yang benar Kemudian juga tata cara sholat yang benar Kalau kita punya uang belajar ilmunya zakat kalau mau berangkat haji, berangkat umrah, belajar manasiknya. Kalau mau bisnis, belajar ilmunya bisnis. Ini ilmu yang wajib. Yang kita mau terjun itu wajib belajar ilmunya dulu supaya kita melangkah dengan dasar ilmu. Kita tahu ini boleh, ini enggak boleh. Oh, ini saya tinggalkan, ini harus dikerjakan. Juga Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua saja, tidak lebih dari itu. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19. Apa yang mengetahui, an NamazililahikalRabbikalHukum, keman? Dia apa? Apakah orang yang mengetahui, bahawa apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah kebenaran? Orang yang itu seperti orang yang buta. Jadi Allah bagi manusia menjadi dua saja, orang yang berilmu atau orang yang buta. Jadi kalau orang berilmu berarti dia tidak buta. Tidak berilmu berarti dia buta. Tentu kita tidak ingin termasuk golongan orang yang buta. Kita ingin menjadi orang yang berilmu. Juga di dalam surah Taha 114. Allah berfirman. Wa kurrabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rabb tambahlah untukku ilmu. Dijelaskan oleh para ahli tafsir diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi Ini menunjukkan keutamaan ilmu Allah menyuruh kita meminta tambahan ilmu Dan tidak ada di Al-Quran Allah menyuruh kita minta tambah yang lain Tidak ada selain ilmu Kalau ada sesuatu yang lebih utama dari ilmu Tentu Allah menyuruh kita minta tambahan sesuatu itu Tapi tidak ada yang ada adalah Ya Allah tambahlah untukku ilmu Minta tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu Karena ilmu ini adalah merupakan lautan Tidak ada tepinya Orang itu semakin belajar, semakin mendalami Maka dia akan semakin dewasa Ilmu ini lautan Kita belajar fikih saja Ada empat madhab yang masyhur Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali Ternyata di dalam madhab sendiri Ada perbedaan pendapat juga Di dalam madhab Hanafi Sesama Hanafi pun ada beda pendapat Sesama Hanbali pun ada beda pendapat Sesama Syafi'i pun ada beda pendapat Sesama Hanbali pun ada perbedaan pendapat Jadi ilmu ini luas sekali Kita disuruh minta tambah terus oleh Allah Taala. Dengan bertambahnya ilmu Tambah luas pemahamannya Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Mencari ilmu lebih afdal dari salat sunnah. Yang dulu ya kita ketika bahas 101 ada penuntut ilmu, kita bahas wajib satu bab tentang ijma', kesepakatan para ulama, konsensus para ulama semuanya bahawa ibadah sunnah yang paling afdal sekalipun masih kalah dengan menuntut ilmu Menuntut ilmu lebih abdul Misalnya sekarang saja Antum berada di majelis ilmu Jam 4 sampai jam 5 Dengan yang tidak mau mencari ilmu Sudah saya ingin ngaji saja Dan lumayan 1 jam dapat 2 juz Misalnya ya. dia ngaji dapat 2 juz Abdolan mana Yang ngaji dapat 2 juz enggak mau cari ilmu Dengan yang berada di majelis ilmu Walaupun dia tidak ngaji dapat 2 juz Iman dapat ilmu, abdul dan Semua ulama sepakat, ada tidak ada kilafiah, tidak ada kilafiah, tidak ada perbezaan pendapat. Yang abdul adalah yang berada di majlis ilmu. Kenapa? Karena yang hanya yang tidak mau cari ilmu ibadah saja, nanti dia masuk kategori abid orang yang ahli ibadah, tidak punya ilmu. Ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri dan dia tetap tidak ngeri selamanya, karena tidak mau belajar. Sementara yang mencari ilmu Nanti masuk kategori orang Alim berilmu Dia menjadi ngerti yang sebelumnya tidak ngerti Menjadi faham yang sebelumnya tidak faham Kemudian ilmunya bisa diberikan kepada Orang lain Manfaatnya menyebar Jadi berbahagialah Kalau kita dimudahkan oleh Allah Berada di majlis-majlis Ilmu Nanti kita lihat ya seperti apa keutamanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullahu ta'ala Menyebutkan bahawa kita ini butuh ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Al-nasu ilal ilmi akther minih min hajatihim ila taam wa al Kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Li al-natama wa al-sharabah yhtaju ilayhi fi yau mera ou merratain wal ilmu muhhtaj ilaihi bi'adadil anfas karena makan dan minum paling kita butuh sehari sekali atau dua kali iya kan makan dan minum sementara ilmu kebutuhan kita seperti kebutuhan kepada nafas jadi kita ini butuh ilmu butuh ilmu yang menjadikan orang itu hidupnya tidak tenang ya sekarang ini istilah yang populer adalah galau Kenapa galau Karena kurang ilmu Tidak ada istilah galau bagi orang yang Berilmu Jadi ilmu ini adalah makanan Badan kita butuh makan Makan, minum Badan butuh Ruh kita, jiwa kita Juga butuh makan dan minum Makanannya ruh, makanannya jiwa Adalah diantaranya ilmu Demikian pula majlis-majlis ilmu Iman kita ini bertambah dan berkurang Al-iman Yazidu Wayangkus Ada sebuah hadis sahih diwayat Imam Muslim Rahmatullahi al Tentang sahabat Nabi yang bernama Handallah Al-Qusaydi radhiyallahu ta'ala Handallah ini Tiba-tiba mengatakan kepada Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Handallah Munafik Wah Rasulullah kaget. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa Kenapa kamu menuduh dirimu munafik itu kenapa?" Lalu kata sahabat An-Dalah, "Ya Rasulullah, naqunu indak tudzakiruna minan nar wal jannah hatta ta'anna ra'ayain. Fa idza min indik, a al azwaj wal aulad wadh dhiya'at, nasina katsiran." Ya Rasulullah, Ketika kami berada di samping anda Anda ingatkan kami Surga dan neraka Maka seakan-akan surga dan neraka Berada di depan mata Iman begitu Tinggi, naik imannya bertambah Tapi ya Rasulullah Ketika kami keluar Dari sisi anda Kami pulang ke rumah Kumpul anak istri Ke pasar berdagang Kami banyak lupa Imannya turun lagi Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Walladina sibyade. Laudumuna alamata kununa ingni wafidzikir. La safatkum almalaika. Alafurushikum wafiturukikum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah. Kalau keadaanmu terus menerus seperti ketika berada di sisiku, imanmu naik terus seperti ketika berada di depanku, di sampingku maka malaikat akan salut kepadamu malaikat akan datang kepadamu dan mengajak kamu salaman kamu di tempat itu diajak salaman malaikat kamu di jalanan diajak salaman malaikat malaikat salut hebat kamu hebat kamu jadi kalau imanmu tinggi terus malaikat turun celak kamu diajak salaman malaikat malaikat akan salut hebat kamu selamat selamat hebat walakin ya hamdalah sa'ah sa'ah akan tetapi wahai Hamdallah Masing-masing ada Waktunya Artinya di sini Bahawasanya kita ini perlu punya waktu Berada di majelis ilmu Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa tadi? Untuk menambah iman Sahabat Hamdallah Di depan Nabi cerita surga neraka Imannya bertambah Seakan-akan surga neraka di depan mata Kita harus punya waktu untuk itu Karena kalau sudah pulang ke rumah nanti Atau bahkan ke pasar Banyak lupa Tapi itu adalah kewajiban Sehingga kita ini punya saat-saat Ketika iman kita itu turun, berkurang Tapi kita punya saat-saat Untuk menambah iman itu Di antaranya adalah menghadiri majelis-majelis ilmu Antum kalau ada di pengajian Seperti ini Imannya kira-kira dimana? -kira Bertambah atau berkurang? Bertambah kan insyaallah ya Imannya bertambah, seperti Sahabat Khadzallah radhiyallahu taalaanhu. Jadi kita perlu punya waktu untuk selalu menambah iman, menambah keimanan. Sehingga para Sahabat Nabi, Sahabat Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Mu'adh bin Jabal mengatakan, majlis ilmu adalah majlis iman. Taal ya. nuk minussaah. Ayo kita kumpul-kumpul beriman sesaat. Kumpul-kumpul mengadakan. Majlis ilmu beriman sesaat Sehingga majlis ilmu namanya adalah Majlisul Iman Jadi majlis ilmu adalah majlisul iman Majlis iman yang menambah iman Mengecas iman Ibarat HP Baterainya mau habis Dicas tambah lagi baterainya Untuk bekal setelah itu Apalagi juga Majlis ilmu adalah majlis yang terbaik Majlis yang paling suci Majlis yang paling bersih Majlis yang paling mulia Yang tinggi kedudukannya Di sisi Allah yang paling mulia Paling agung Majlis ilmu Bahkan disebutkan Ini adalah merupakan taman-taman syurga Karena dengan majlis ilmu itu Hati menjadi hidup Iman menjadi bertambah Iman menjadi berkembang Jiwa menjadi semakin bersih Semakin suci Kemudian juga mengantarkan kita menuju bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang sanatnya dinyatakan sahih oleh para ulama di antaranya sama hadis Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Basrahihimahullah taala yaitu hadis melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi salam bersabda jannah farta'u. Kalau kamu melewati Taman-taman syurga maka mampirlah, mampirlah di sana, makan minumlah di sana. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bertanya apa taman-taman syurga itu, wahai rasulullah. Beliau menjawab halakudzikir, halakah dzikir, halakah dzikir. Dan masjidil ilmu adalah halakah dzikir. Sehingga para salafus soleh mengatakan. Majalisul zikir majalisul, majalisul halal Wal haram Majlis zikir adalah majlis yang diterangkan Ini halal ini haram Apalagi tadi telah dijelaskan ya Kata Imam Syafi'i Majlis ilmu lebih asal daripada Salat sunnah Kemudian juga hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Rahmatullahi Singkatnya bahawa Allah Mempunyai malaikat yang tugas keliling Mencari majlis-majlis majlis. Zikir, yaitu majlis ilmu Termasuk di dalamnya tentu saja Ketika malaikat telah menemukan Malaikat turun di sana Kemudian memanggil teman-temannya Kemudian terjadilah dialog panjang lebar Antara Allah dengan malaikat Walaupun Allah maha tahu Tapi memang ceritanya dibuat seperti itu Sampai kesimpulannya Allah mengatakan Ishadu anni kotubartulahum Wahai malaikat Saksikan aku ampuni mereka Semuanya, Subhanallah. Diampuni semuanya. Lalu malaikat mengatakan, walaupun Allah Maha tahu ya, tapi memang ceritanya dibuat gini supaya ada ceritanya. Kalau tidak gini tidak ada ceritanya nanti. Malaikat mengatakan, ya Allah, inna fihi fulan laisa minhum wa inna majaa li aja. Wa firwayabun khutta marfihin fajalasamahum. Ya Allah, di sana ada si fulan. Si fulan ini. Ya Bukan golongan mereka Dia datang karena ada Perlunya saja Jadi dia ada di majelis ilmu itu Karena ada perlunya saja Atau dia adalah Seorang hamba yang penuh dengan dosa Dia datang ke situ Tidak sengaja Kebetulan dia lewat kemudian Mampir Jadi maksudnya malaikat Apakah orang ini termasuk diampuni dosanya Lalu kata Allah apa Ishhadu Anni qad ghafaratullah hum humul qaum wa fi riwayat humul julasa'u la yaftu bihim jalisuhum wahai malaikat saksikan aku ampunin mereka semuanya tanpa kecuali semuanya karena mereka adalah kaum atau mereka adalah majelis yang siapa saja ada pada mereka tidak akan sengsara Allahu akbar ini di antara barakah Ilmu. Jadi semua yang hadir, niat tak niat, diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan mudah-mudahan majlis kita, termasuk majlis yang seperti itu. Allahumma amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. <tuh> Kemudian masih ada yang lainnya juga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya dengan beberapa redaksi aplikasinya di sini berbunyi mamin qaumin yadhkurunallaha dia adalah suatu kaum yang berzikir kepada Allah illa kecuali mendapatkan empat perkara ya Ada juga terjemah yang berbunyi majtamaa qaumun fi baitin min buyotillah ya tiluna kitaballah wa yataadaru sunahu فيما bainahum illa dia adalah suatu kaum yang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Di masjid Untuk membacakan Al-Quran Mempelajari Al-Quran di antara mereka Jadi berarti di sini umum ya Di masjid ataupun di luar masjid Terutama di masjid tentu lebih afdal rumahnya Allah Untuk ngaji, mengadakan pengajian Baca Al-Quran Menjelaskan Al-Quran Melainkan mereka dapat empat perkara Inilah yang pertama-tama Nazalat Ali Hizbujjina turun kepada mereka sakinah ketenangan. Jadi orang kalau berada di majlis ilmu tenang atau tidak? Tenang kan? Tenang, masyaAllah. Tadi di pasar sumpah, di kampus sumpah, nah, di sini relaksasi, ya tenang di sini. Ini obatnya stresnya ya di sini nih, Allah. Kalau ingin stresnya sembuh, monggo ke sini. Insyaallah sembuh stresnya. Dapat ketenangan dari Allah. Nazalat 'alaihimu sakinah wa ghashiyat-humur rahmat. Rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka. Kasih sayang Allah meliputi. Kasih sayang Allah berarti majlis ini penuh dengan barokah. Kemudian wa haffat humul malaikah. Malaikat memenuhi mereka. Malaikat hadir penuh. Subhanallah. Kemudian yang keempat. Wazakarahumullah fiman indah. Allah menyebut-nyebut mereka. Memuji-muji mereka di depan malaikat. Subhanallah. Dipuji oleh Allah di depan malaikat. Wahai malaikat saksikan. Mereka berada di majlis-majlis majlis ilmu. Mereka cari ilmu. Sementara orang lain sekarang sedang sibuk. ya Di... Nah, jalan Soekarno-Hatta Sibuk uh, Seperti itu maksiat Sementara mereka berada di majlis ilmu ya, Kan begitu kan Jual takjil tapi Pakaiannya seperti itu Jualan takjil goda orang Macam-macam ya, Mereka berada di majlis ilmu Sementara yang lainnya berada di mal-mal Jalan-jalan ya, Di tempat-tempat maksiat Dipuji oleh di depan malaikat Karena berada di majlis ilmu seperti ini Tidak gampang Antum-antum ini termasuk orang yang tawaduk Orang-orang tawaduk antum semuanya Karena kalau orang sombong Tidak mungkin pernah bisa duduk di majelis ilmu Tidak mungkin pernah bisa duduk Yang mau duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang tawaduk Rendah hati <tuh> Karena duduk seperti ini berat Duduk, digurui lagi Iya kan, digurui, berat Apalagi mungkin yang menggurui lebih muda Mungkin yang, yang datang lebih tua usianya, atau mungkin juga merasa gelarnya banyak profesor, doktor dan yang lainnya, atau juga mungkin status sosialnya tinggi, kengsi, kengsi. Tapi berada di Majelis Ilmu ini adalah merupakan luar biasa, luar biasa. Ini nikmat dari Allah perlu dipertahankan. Ya Allah menjadikan kita semua orang yang tawabu, dan memang inilah ilmu berada di Majelis Ilmu. Kami dulu juga ngaji kepada para ulama seperti ini, digurui, di dan alhamdulillah. Berkat barokahnya majlis ilmu, <coughs> termasuk majlisnya Syekhuna Fadilah Syeikh Muhammad insan utaimin rahimahullah Taala. Saya dulu sering tawasul kepada Allah dengan barokahnya majlis beliau. Karena majlis itu barokah. Saya kalau ada masalah tawasul kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan dengan barokahnya majlis ilmu ini ya Allah masalah saya yang kau selesaikan, sakit saya yang kau sembuhkan, hajat saya yang kau tunaikan, dan oleh Allah selalu diijabai dikabulkan berkat barokahnya majlis ilmu itu boleh itu dalam tawasul dengan amal saleh. Dan ini majelis yang penuh dengan barokah. Ya, di majlis ilmu ini untung. Kemudian juga <coughs> disebutkan di dalam hadis yang sanadnya dinyatakan sahih sebagaimana di dalam as-silsilah ash riwayat al bayhaqi rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma'min taumin ijtama'u ya dhkuruna Allah illa anadahumunadin minas sama' umu maghfurallakum qad futtilat sayi'atukum hasanat Allahu akbar Dia adalah suatu kaum yang berkumpul untuk mengingat Allah. Masa kita semua mengingat Allah, kumpul ingat Allah. Melainkan ada penyeru dari langit yang berseru Apa katanya? Penyeru itu mengatakan Bangkitlah kalian Dalam keadaan Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan dosa-dosamu Diganti dengan kebaikan-kebaikan Allahu Akbar Jadi kita bangkit dari masjid ini nanti Dalam keadaan Diampuni oleh Allah Dosa-dosa kita Diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan yang seperti itu semuanya. Majlis-majlis yang diridui Allah. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Benar-benar kita niat dari ilmu ini. Adalah untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah SWT. Tujuan kita adalah akhirat. Hati kita semakin bersih. Jiwa kita semakin suci. Itulah ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin demikian kajian kita pada sore hari ini kalau ada yang mau ditanyakan monggo pakai kertas saja pertanyaannya satu dua kemudian setelah itu kita tutup dengan doa ya nanti <tuh>. ya pertanyaannya Bagaimana kisah, bagaimana seorang tolol ilmi yang iman itu naik ketika di majlis ilmu dan banyak lupa ketika di luar itu. Ya. Apakah seorang mubale atau ustad mengalami hal yang sama? Sama. Manusia, bahkan para sahabat Nabi itu juga imannya bertambah dan berkurang sama dengan sahabat handolah tadi. Sehingga kita perlu punya waktu untuk menambah iman. Di antara yang membuat kita itu melupakan ilmu, di antaranya apa? Di antaranya adalah maksiat. Ada sebuah kisah yang menarik. Al Imam Ash-Shafi'i, rahimahullahu taala, mengadu kepada gurunya, waki'. I. Imam Shafi'i mengatakan, 'Shakau ila waki'in su'a ifdi' fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna al-'ilma nurun wa nuru allahi la yuhtafu li'aafi aku mengacu kepada guruku waqi kenapa Hafalanku kok buruk sekarang kemudian guruku mengatakan tinggalkan maksiat karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli Maksiat Imam Ash-Shabi'i Apa sih maksiatnya Imam Syafi'i itu? Orang-orang dahulu itu Merasa berdosa Kalau ibadahnya kurang Berbeda dengan kita Jadi orang dulu itu merasa berdosa Kalau ibadahnya kurang Biasanya lebih sekarang kurang Mereka merasa itu adalah satu dosa kesalahan Tidak sama dengan kita Kalau dosa kita Masya Allah dosa segala macam Tidak Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku Jadi itu maksiat Di antara yang membuat kita lupa ilmu adalah Maksiat Imam Syafi'i ini hafalannya kuat Beliau umur Tujuh Hafal Al-Quran Umur sepuluh hafal kitab Muwatta Kitab hadith yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala Imam Syafi'i Jadi maksiat Di antara yang membuat lupa ilmu itu adalah Maksiat, kemudian juga stres banyak pikirannya. Karena kalau orang stress, pikirannya kacau, banyak lupa nanti. Ya itu. Kemudian juga kita selalu minta kepada Allah minta tolong tiap hari minta kepada Allah ilmu. Allahumma <tuhat> inni ilman nafi'an wa a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. zidni 'ilma. Subhanaka 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna wa fa'na wa waffina wajidna 'ilma. Terusnya minta kepada Allah. Seperti itu. Sampai ada cerita. Ini kisah nyata ya. Kami dulu ketika masuk kuliah di Jakarta, di Lipia. Itu kan mula-mula dapat asrama. Asramanya berada di Bukit Duri Tanjakan. Sementara kampusnya berada di Salemba Raya. Dulu di Salemba ya, karena sudah pindah ke Mampang kalau tidak salah. <tuh> lah itu sehingga kalau mau berangkat kuliah, maka naik bis dulu. Dari kampung Melayu menuju Menuju Salim Baraya lah Kalau pagi namanya bis kota itu ya Desak-desakan Campur lagi perempuan Desak-desakan luar biasa campur lagi perempuan Depan perempuan, belakang perempuan Kanan perempuan, kiri perempuan semua iya Apalagi berangkat kerja Berangkat kerja masih baunya wangi Kalau pulang jam 5 sore Baunya Alhamdulillah Bau keringat lain itu kata teman-teman bercanda sudah tadi malam hafalan Al-Quran di asrama ya hafalan Al-Quran nah, begitu naik bis seperti itu masih ya sudah tapi terpaksa jadi kata teman-teman ketika bisnya itu ngerim eh ya kan ya eh, itu ilmunya jatuh roh jatuh ke tanah. jadi pokoknya tiap ngerim ilmunya ikut jatuh karena senggol-senggolan kan ngerim kesini nyenggol perempuan ini ngerim sana nyenggol perempuan itu walaupun tidak sengaja Ya, itu Fattakurullah Mustatok Bertakwalah kepada Allah semampumu. Karena mau naik mobil, enggak punya mobil, taksi mahal. Ya. ya, saya kira itu dulu aja. Mudah-mudahan jelas. Jadi insya Allah majlis kita ini tiap hari kita tutup dengan doa. Doanya diriwayatkan oleh Abi Thumidi dari Khalid bin Abi Imran dari ibnu Umar. Saya kemarin menyebut ibnu Imran ya. Itu Abu Imran Khalid bin Abu Imran dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar. Yang mana doa ini seandainya sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai bermajlis dengan sahabat selalu baca doa ini. Jarang meninggalkan doa ini. Diingat Ibnu Umar mengatakan, "Alla makanar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal majlis hatta yad'wa fiha ulad'awat li ashhabi." Jarang sekali Rasulullah bangkit dari majlis Kecuali berdoa dengan doa ini untuk sahabatnya Artinya Rasulullah selalu baca doa ini Jarang meninggalkan doa ini Tiap-tiap selesai bermajlis Jadi kita baca doa ini Dan insyaAllah saya baca juga artinya Supaya kita lebih khusyuk Apalagi kita dalam keadaan Ramadan Puasa, menilang buka Di masjid lagi setelah pengajian Mudah-mudahan doa-doa kita ini Mustajab Allahum'amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala wa ala ala Muhammad Allahumma qsim min khasyiatika ma ta'ulubihi baynana ma ta ma ma wa bayna ma'asi Wa min ta'atika ma tuballihuna bihi jannata Wa min al-yaqini ma tuhawinubihi alayna masaiba dunia Allahumma matti'na bi asma'ina wa abasarina wa kuwatina ma'ayitana Wajahalhulwari' ta minna, wajahalta'arna' ala man dzalmana, wanthurna' ala man'adana, ولا تجعل مصيبةنا في ديننا, ولا تجعل تُنيق برهمنا, ولا مبلغ علمنا, ولا تصلّت علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, kami berada di rumah di antara rumah-rumahMu ya Allah. Kami baru saja mengadakan pengajian ya Allah, majlis ta'lim. Membahas ayat-ayatmu, sabda-sabda Rasulmu, ucapan para sahabat Nabi-Mu, penjelasan dari para ulama. Ya Allah, sekarang kami tutup dengan berdoa kepada-Mu, Ya Allah. Kami memanggil-Mu dengan membawa semua namamu yang maha indah. Dan semua sifat-Mu yang maha tinggi. Kami yakin Engkau mendengar kami, Ya Allah. Engkau melihat kami dan Engkau mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah berikanlah kepada kami bagian dari rasa takut kepada-Mu Ya Allah Yang mana dengan rasa takut itu bisa menghalangi kami daripada berbuat maksiat Ya Allah Jadikan kami selalu takut kepada-Mu Ya Allah supaya kami meninggalkan maksiat-maksiat Ya Allah Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian dari ketaatan kepada-Mu, Ya Allah Yang mana dengan ketaatan itu, Ya Allah Engkau masukkan kami ke dalam syurga-Mu Ya Allah, berikanlah bagian kepada kami daripada keyakinan, Ya Allah Jadikan kami yakin, tambah yakin, tambah yakin Yang mana dengan keyakinan itu, Ya Allah Semua musibah-musibah dunia yang menimpa kami Terasa menjadi ringan semuanya, Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami mampu menikmati pendengaran kami ya Allah Jadikan pendengaran kami sehat, kuat Mendengar yang baik Dan mengambil pelajaran dari apa yang kami dengar ya Allah Berikan kami kesehatan di mata kami ya Allah Mata kami kuat, mata kami sehat ya Allah Kami melihat yang baik Dan kami mengambil pelajaran dari apa yang kami lihat ya Allah Berikan kami ya Allah kenikmatan untuk supaya kami bisa menikmati semua anggota tubuh kami ya Allah Semuanya untuk taat kepada kamu ya Allah Jadikan kami mampu menikmati semua itu Sampai akhir hayat kami ya Allah Ya Allah Jadikanlah pembalasan kami Atas orang-orang yang mendolimi kami ya Allah Ya Allah Kalau ada orang mendolimi kami ya Allah Pembalasannya kami serahkan kepada engkau ya Allah Tolonglah kami ya Allah atas orang-orang yang memusuhi kami, ya Allah. Kalau ada orang musuhi kami, ya Allah, tolong kami, ya Allah, tolong kami, ya Allah, menghadapinya, ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah-musibah kami menimpa agama kami, ya Allah. Jaga lah agama kami, ya Allah. Jangan sampai agama kami rusak, ya Allah. Jangan sampai ada musibah yang menimpa agama kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia adalah cita-cita tertinggi kami dan puncak ilmu kami. Ya Allah kami tidak ingin ya Allah Cita-cita tertinggi kami adalah dunia Kami tidak ingin ilmu kami hanya ilmu dunia ya Allah Ya Allah jangan kau jadikan berkuasa atas kami Orang-orang yang tidak pernah menyayangi kami ya Allah Jadikan Berikanlah kepada kami ya Allah Pemimpin-pemimpin yang menyayangi kami ya Allah Yang cinta kepada kami, sayang kepada kami ya Allah اللهم ارزقنا تبات والاستقامة اللهم امتنا على الاسلام والسنة يا مُقَلِّبَ القلوب تَفْحِتْ قُلُوبَنَا على دينك اللهم توفنا وانت راضٍ عنا اللهم اين نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اعطِق رقابنا من النار اللهم اعطِق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا wa auladina wa ahlina wa ikhwanina wa akhwatina wa usratina wa aqribana wa jami'al muslimina minan nar allahumma a'tif ribbana wa liqabahum minan nar allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa 'anna ya allah engkau adalah maha pemaaf engkau suka memaafkan ya allah maafkan kami ya allah ya allah bebaskan kami semua dari api neraka ya allah bebaskan kami ibu bapa kami anak-anak kami suami-suami kami, istri-istri kami ya Allah, saudara-saudari kami, keluarga kami karib perakot kami, muslimin muslimat semuanya ya Allah bebaskan dari api neraka ya Allah ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah rizamu dan syurgamu kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu ya Allah wafatkan kami dalam keadaan kau rizamu kepada kami ya Allah ya Allah hati kami berpolak balik ya Allah tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah Berikan kepada kami keteguhan dan istiqamah, Wafatkan kami di atas Islam dan sunnah Ya Allah, bimbing kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Bimbing kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Sehingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Kami mati dalam keadaan penutup umur yang baik ya Allah. Kami mati akhir kalam kami di dunia ini adalah La ilaaha illallah. Robbana atina fiddunya hasanah وفي الاخره حسن وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك